ото й увесь хутір. Узимку його обступали голодні вовки. Тоді чоловіки робили смолоскипи і кидали у вогнища порох. А влітку всюди прибивались агітатори, уповноважені і заготовані. Хуторяни були незлобиві, віруючі і довірливі. Кожний чоловік умів збудувати хату, обробити поле, і пошити теплий одяг та чоботи. Кожна жінка була повитухою і шептала від зубів, від попереку та бешихи. Люди із навколишніх сіл часто приїздили до хутора через шептання, привозили дух ярмарків, магазинів, лікарень, дух чужого великого світу, який шептунівцям тільки снився. Хуторянкам дякували за лікування, брали їхні трави, але, виїхавши за вербу, хрестилися і обтрушували одяг. До речі, саме із тієї верби й починався хутір. Щороку у тиждень Великої Трійці туди била блискавка. Верба була геть розтрощена, але щораз пускала нове пагіння і розросталася вшир. Коли хтось у шептунах колов кабанчика, то інші приходили і брали, скільки треба. Коли у когось падала корова, то інші пропонували йому телички, і той вибирав кращу. Розказують, що якось хуторянин приїхав у село і побачив у магазині дзигу. Грошей у нього не було, і він спитав у знайомого селянина, чи той не дасть. Селянин дав. Проходить півроку. Селянин зустрічає хуторянина – і нагадує про борг. Хуторянин був дуже здивований і не розумів, чого той хоче. Кажу, брат, я приїхав і побачив ту штуку. Вона прудко бігає. Я тебе спитав, чи є в тебе гроші? Ти сказав, що і дав мені. Я й купив ту штуку. Оце так, брат, було. Хуторяни не повертали одне одному те, що брали. Наприклад, свої вила чи сокиру кожен шукає у сусідському сараї сам. Але завжди ділилися останнім і у великій роботі одне одному допомагали. Коли почалася велика вітчизняна, того року блискавка не вдарила у вербу, всіх чоловіків забрали на фронт. А жінки та діти пекли для партизанів хліб, віддавали їм усі свої припаси, сушені опенки із горищ, сушені суниці, картоплю, буряки, сало. Коли 43-го року почали наступати радянські війська, один з партизанів у пориві вдячності написав на дощечці «Партизанський хутір» і прибив дощечку на вербі. Німці відступали, побачили той напис і розвернули дула танків на хутір. У небо знялися димарі. Солом'яні дахи, відра, одяг. Вони проїхалися гусеницями по хатнищах і розстріляли з кулеметів тих, хто вцілів. Троє радивонових дівчат Шура, Наталка і Маруся збігли вниз до Бурчака, і там їх настигли кулі. Сільські похоронщики врятували Марусю. Вона була сім разів поранена, але жива. Для інших викопали одну велику яму, і покидали усіх, кого знайшли. Між собою говорили так: Треба було б поховати по-людськи. Так де набрати тих трун? І хто їх робитиме? Хто напиляє дерева? Не варто хай лежать так. Серед них жодного путнього не було, або ворожбити, або дурнуваті. Ні, ти не скажи, вони таки щось знали. Як у них городи родили, як гнулися яблуні від яблук, а діти в них мерли? Ні, У них ніколи діти не мерли, чуєш? Проте усіх убитих не познаходили і віддали землі хіба що половину хуторян. Ніхто з чоловіків не повернувся до шептунів живим. А вітер розвіяв попелище, сніги і дощі майже розрівняли хатнище. Щасів війни тут рідко бувала людина, Ніхто не рубав поблизу дрова, ніхто не ставив пасіку. П'ятдесятого року голова колгоспу наказав розорати хутір і приєднати його до поля, щоб там не росли бур'яни і не плодилася звірота. Григорій Суконний розповідає, «Я був тоді ще парубчаком. Виїжджає на поле, загнав трактора і взяв попід ліском. Коли це минає виступ метрів, за сто бачу гурт людей, що стоять на хатнищі, посхилявши голови. Жінки були у білих сорочках, а чоловіки – у спідньому одязі. Вони не рухалися і не розмовляли. Я від несподіванки дуже злякався, розвернув трактора і подався в село. «Степан Макій!» Бригадир мене покликав і дуже сердито наказав, щоб ми з Грицьком переорали шептуни». Інакше він скаже, які ми трудяки голові. Ми поїхали. Перший круг взяли, наче нічого. А тоді почулися крики, стогони і плачі. Я заглушив мотор і вийшов. Начебто все затихло, лише вітер свистить. Уже добре бралося на весну. Навіть трава зеленіла. Як рушив з місця, знову, мов би, Голосять якісь люди. Голоси дужчали й дужчали. Ми щосили рвонули до села. Бригадир довго сварився і гримав, а потім сів верхи і поїхав до колишнього хутора, навпростець лісами. Здалеку побачив біля могили одиноку постать,